Svi putevi će biti zatrfani. Ostaje samo put vjernika. www.pautal.com Dova put vjernika. Posjetite nas na WWw Nudimo vam javne hribine, razgovore, pitanja i odgovore, sve u cilju širanja Allahovog svjetla i njegove jelšanov uzvišene riječi.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 Mrahatin fada'il, auta'na vagtaribi, safir teđid'i vatan, ammantu farihuhu vatsa'il. Pa jedi kažemo samiđu da nas vlasni spisak bit će biti sigurno od skrba i svojim izjelama će se ograditi da moja vrada s tim ovom nema nišći. Išto ako što ovi kažemo da su vlasnom spisku na Islamskoj zajednici viha vlasa, mi moramo biti na drugoj strane proti هذا الدور الثموشتاء نخلاصاً لها وفتدوها من دم الإخلاص حباً وافتدوها لم يعد يجديرني للصوت كلا فابذلوها لم يعد يجديرني للصوت كلا فابذلوها وامنحوها من سنة الإيمان أولاً ما i zato je on postao i nije obavezan obavezom hadjača, ali je obavezan nisu tako bolesti, nije obavezan sa teškom bolesti, nije obavezan obavezan posta. Ali kad je u pitanju nama, znači su obavezan i bolesti, i zdravi, i svi ostali, osim oni koji su izgubili pamet i koji su izgubili svijeti. لم يعد جديرا ان صوتك الا فذبنوها رددوها رددوها رددوها في دن الافاه هيا رددوها في دن الافاه هيا رددوها, رددوها ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا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 بعد عوذ لله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ثقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبز منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يسمح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد فان اسقى حديث كتاب الله فقد هذه محمد صلى الله عليه وسلم وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِطْعٌ وَكُلُّ بِطْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ثُمَّ مَا بَعْدُ سِگونی ستایгвеч учиннити неправду етоє право значить вірити знати що люди повністю сигурні де ім Аллах субханаху ва тааля ніколи нече учиннити неправду бо Аллах вищийний такий і када i kada robovi zasluže da budu ukaženi to je po njihovoj zasluzi zbog djela njihove ruku, a nije zbog ne pravi Allaha subhanahu wa ta ta'ala. Allah je apsolutno pravedan i on je onaj od koga su ljudi sigurni da im se neće učiniti zulub. Međutim, u šarijaskom značenju emanet znači je vezan za, kako neki učenjaci kažu, kao povjerenje. Znači, kao povjerenje ili kao pokornost. Pa jedni učenjaci kažu ovako, jedni Ovako, međutim, je oboje opet vezano zajedno. I povjerenje se mora nalaziti kod muhmina, a i pokorno se mora nalaziti kod muhmina. Isto tako onaj ko je pokoran, on mora imati kod sebe povjerenja, a i onaj ko je pokoran, znači kod koga ima povjerenje, on mora imati kod sebe pokorno. E sad, emanet je stvar koju je dao ljudima i to muhminima ljudima. U početku objave Allah wa je dao da se spusti emanet u srca Hava radiala Pa je došla kad je došla istina, braća, emanet je već bio u njihovim srcima. Te Allah wa je iz svojoj milosti dao ljudima. Isto tako što se spominje ovaj ovaj Kusefa da će pred studi dan biti uzdignut emanet od ljudi. Isto tako je na početku bio u srca ljudi. Pa su ljudi osjetili taj emanest, odnosno znači tu sigurnost, isto presudni dan kad ljudi postanu nemarni prema mjeri. Kad se budu nemarno odnosili, kad im bude emanest uzeti srca njihovih, onda će ljudi ostaviti, kao što danas vidimo u mnogim slučajevima da su ljudi nemarni i prema namazu, i prema poslu, i prema ostalim islamskim procesima. Što znači da je Allah najbolje zna upit da dali u njegovom srcu ima emanata da li je njegovo srce sposobno da podnosi teškoće i terete emanata Allah subhanahu wa taala upoznati majcima kad znači, je jako poznati svima nam usuratul ahzra je traži billa inna aradna al-amane ata ala samawati wal ardi wal jibal wa wa fa mi smo ponudili emanet, ponudili smo emanet nebesima i zemlji i brzima. E sad ovdje kada Allah s.w.t. znači bitno je isto na dvije stvari. Allah s.w.t. kad je stvorio nebesa i zemlju, kaže hoćete li se pojaviti milom ili silom. Ovdje u pitanju pokoravani. Kažu nebesa i zemlja Allah, mi se pojavljujemo milom. Znači, dobrovoljno se bolam iz pokornosti Allahu Subhanahu wa ta'ala. Međutim, kad je Allah usvišan i dao, znači, na dobrovolnoj bazi, na odabiru, koće će ponijeti emanet vjeri, nebesta i zemlja i brda kažu, mi nismo to u da ponese. I Allah je ovdje ostavio volju izbora, da li će je uzeti ili neći, kaže, mi to nismo u da ponese. adem Azam a.s. je uzeo taj emanet i to pod ugovorom, znači, Allahu subhanahu wa ta'ala se obavezao da će ako bude pokora Allah uzvišenom da ga Allah nagradi za to, a ako bude činio grijehe da ga Allah kazni i pravi. I po tim emanetom je Adam selam pravozao emanet vjerovana. I sada Allah izrašano dalje kaže znači da je čovjek onaj koji je brzostat i onaj koji čini zulub i nepravdu. E ovdje je bitno isto ukazati nisu svi ljudi takvi. Čovjek koji nije preuzeo emanet, vjeri istinski, on je taj koji čini zulom. Znači onaj koji ovo za lumen džahula, znači čini zulom i neznanjem. A i neznanje i zulom je zajedno jedno s drugim. Čime nema znanja nastupa zulom, a čime nastupio zulum onda znanje ne koristi i ljudima. I znači ljudi koji su iznevjerili emanete ili neće da moje emanete vjeri, oni su ovije za lumen džahula. A iskreni muhmini koji su ponijeli terete se emanete vjeri, ne ulazi oni podogu. Ja znam samo dali do kraja ove suri spominje, znači Allah je, da bi Allah kaznio monafike i i da bi kaznio mušike i mušikinje, a da oprsti muhminema i muhminkama. Znači Allah subhanahu wa ta'ala i svoje milosti odbrašta muhminema i muhminkama i oni su svakako razvojeni mu'mini od oni koji čine zum, A čine zulm iz neznanja. Ja ovdje je sad emanet podijeljen u dvije vrste, znači ima emanet prema Allahu subhanahu wa ta'ala i ima emanet prema ostalim stvarenjima, odnosno emanet prema ljudima. Od emaneta prema Allahu subhanahu wa ta'ala je poznato prvo na što se čovjek obavezao jeste šehadet. Izgovaranje je la inaha inda Allahu muhammedu Ta emanet koji je čovjek preuzeo, u izgovaranje samog šehadeta je na sebe uzeo obaveze. Pa ćemo vidjeti, znači, prvi šarf lajda iz Allah, la, na imanicu koju je čovjek preuzdao jeste ilm, znanje, jer kako će on kadao da nema drugog božanstva Allah subhanahu wa ta'ala ako nema znanja. Znači, mora steći znanje da bi to posvjedočio. U jeste i da slijedi Muhammeda sallallahu alihi wa sallam. Ovo su znači stvari vezane u pokoravanju Allahu subhanahu wa ta'ala odnosno imanicu Allahu Allaha uzvičenu. I dalje, znači od obaveza Hadata jesu još ostalih črtova koji je objeđenje Allah suhana uatala, iskrenost, istina ljubivost, ljubav prema Allahu sama i prihvatanje čega? Prihvatanje istine, račun. Znači obaveza prihvatanja istine jeste odmah u sadržaju Hadata. A šta je sve istina su od ostalih stvari u kojima smo mi obavezni se korama Allahu kao što je nama, spost, zeka i Znači, ovo su sve emaneti koje je čovjek preuzeo. Čovjek kad preuzima obavezu i emanet namaza, on je uzeo namaz u emanet. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala i svoje milosti mu dao namaz da ga čuva. Dao namaz da mu bude u obavezi. Dao namaz da bi se time pokorio Allah subhanahu wa ta'ala. Je to najbolji tjelesni ibadet na zemlji. I šta uradi čovjek? Onaj koji je izgubio emanet namaza, Postoji velika opasnost znači da je izbugio gjeru, zato što je namaz temen vjeri i kad se on poigrava sa namazom i poigrava se sa čim, poigrava se sa onim što je Allah sumhanava dava i svoje milosti mu dao u obavezu. I zamislite kad se neka najvrednija stvar zadne čovjeku u emanet na čuvanje, pa se on igra sa njom i gleda da izgubi i sve jezno mu da li će biti kod njega ili neće. Međutim, Allah ta'ala će čuvati din pa će onaj koji je izgubio emanet namada Allah s.w.t. dovesti rogove druge koji će taj emanet ubiti. Odnosno da će emanet namada drugim ljudima. Ona je ko da postavi emanet posta u Allah, subhanahu wa s.w.t. a obavezan je da posti. Emanet su znači sve obaveze prema Allah s.w.t. I čim je on zapostavio tu obavezu posta, a zdrav je i sposoban da posti Allah s.w.t. će dati robove koji će postiti i koji će udjeti taj drugi, a ovaj rok će biti šta? Kažem da tu nepogodon sa Allah s.w.t. I dalje da kažem za obavljanja hađa, jeste kroz obavezu da čovjek Allah s.w.t. stavi u obavezu onome koji ima mogućnost, kome je Allah usvišten iz svoje milosti dao i metka, pa da time onda obavezao da mu dođe isporiti teho i kod časnog harima, na najsretnijim mjestima danas na temat klubi, da ispori čisti i teho i vjerovanja u Allaha subhanahu wa ta'ala i za glavno znata što mu je Allah dao od imesa. A ono je koga Allah suhna utala iskušao i nije mu dao od imetka, Allah zna da mu je dao možda bi čovjek propao i zato je on ostao i nije obavezan obavezom hadžam. Ali je obavezan isto tako, bolesnik nije obavezan, sa teškom bolestom nije obavezan obavezom posta. Ali kad je u pitanju nama, znači su obavezani i bolesti, i zdravi, i svi ostali, osim oni koji su izgubili pamet, i koji su izgubili svijet. I zato ove obaveze prema Allahu subhanahu wa ta'ala su jako braću bitne. I što je ovdje još bitno dodati kad islamsku učinaci govori o islamskim šarstima, znači o uslovima da bi čovjek ovim iman islam bio ispravan, Dodaju borba na Allahovom putu, brač. I moraćemo ćemo priznati danas koje najbolje razumije mane svijeri. Razumjeli su oni koji ne žele da žrtvuju svoj, svoj život i svoj meta u borbi na Allahovom putu. Bez obzira kako to gledaju drugi. Da li drugi nazivali ovako ili nazivali onako? Ili im kažu da su teroristi ili da su hariđije ili da su ovi ili da su oni. Bez obzira na sve to mi vidimo da su oni najbolije preuzjele mane svijeri i najbolje razumijeli Allahu u vjeru. Zašto? Zato što ono što je najdragocjenije oni daju za Allahov din. a to je život na Allahovom putu, znači krv i daju svoj metak ulagnući na Allahovom subhanahu wa putu. I zato bez obzira na oni koji gledaju na to sa druge strane, mi smo svjedočili i svjedočimo pred Allahom subhanahu wa da svjedimo Poslovnika sallallahu alayhi a od najbližih ljudi koji su na putu poslanikom ječu boriti na Allahovom kutu koji dana uzdiču u zastavu Allah i laha la javno i ne stilije se da pone svoje male svjeve i ne stilije se da keafirima javno kažu nema ima drugog božanstva Allah, wa ne ima ni jedne super sile koja je moćna ili nadmoćna nad Allahom uzvišeni. Allah je moćni i jak i a sve ostale sile su šta pod nogama i u poniženju zato što se bore šoti Allahovog vina Zalje, brać, uvezano znači da emanete prema ljudima jeste ispunjavanje ugovora, ispunjavanje obaveza na, na međusobnim ljudskim odnosima, u pokoravanju roditeljima, u održavanju od rodinskih veza, znači to su sve emaneti prema ljudima. Javna sušana Hvatsala kad govori o emanetima, u suretu muqminun, Vezano za osobine mubina pa se nabraja oni koji Allah će dati suske onima koji čuvaju svoje nomade, koji čuvaju sinat svoja mjesta, ujedna zine humble emanati himahni himrahum, u najke humolaricun, jedna zine jer I to su oni kaže koji svoje emanete čuvaju i ispunjavaju ugovore, u najke humolaricun, oni su oni koji će nasmrijediti, šta će nasmrijediti? A sljedeće je u srdeus, koji je Allah s.a. pripremio svojim iskrenim rogovima. Ko? Oni koji budu držali svoje emanate na zemlji. Koji budu držali emanate vjeri. Kao kaže Allah s.a. Innal ahda kjana mes Da svaki ugovor će se biti pitano I bit će čovjek odgovoran za svaki ugovor u objedanost i za međunutke odnose. Da ne kažemo samo je ugovor vijezan za vjeru. Ja sam ispunio ugovor prema Allahom s.w.t. i pokorovamo se Allahu, a činiću ću javno zulum prema ljudima. nema pravo to da razi. Nema pravo na svaki ugovor koji je se obavezao da ga izvrši. Šta će ga navesti na to? Navest će ga njegova vjera. Ova isti Asha Muzayfara di kaže ja mogu danas targovati sa svakim od vas. Kad je islamska država uspostavljena, i za Muslimanom i sa nemuslimanom. Ako Musliman nešto iznevini dove će mi ga njegova vjera. Ako se desci da ga švjetan navede pa neki ugovor se poremeti, njegov ima, njegove mane će ga dovesti mi ćemo to riješiti. A ako bude nevije dove će mi da njegov vođa i opet će se računiti. Izmijer. I brać mane cijeli kroz istoriju islama je bila velika stvar, ljudi su u islam ulazili kad su vidjeli jer mane cijeli kod Muslimana. U rejma Ali'a radijalahu anu kada je bio halifa predsjednik islamske države braćo, Vlada, pa je vidio onoga židova svoj štit, kada to je moj štit, kada je nije svoj nego moj. U mojoj luci moj štist. Kad su odišli košto el-Kadija da im presudi vezano za to, kaže ovaj islamski Kadija rahmetullahi alej, kaže Vlada vladaru pravovjerni ti nemaš dovoljno dokaza da je Ti nemaš svijet da ako da je tvoj. Pa je presudio u kori Židova. Što kaže Židov? Ešhado en la ilaha illa Allah wa ešhado ena Muhammeda na abduhu wa rasuluhu. Izjavio šehadet kad je vidio emanet vjeri. Emanet ovaj islamski kad ja nije sjeo da izdevjeri svoju vjeru. obzira što je u pitanju vladar. Ani vladar neće da nasrne zulumom na ovoga Židova bez obzira što je Židov. Nije kazao ja sam vladar iznanski, držite ga. Uzmite mu štit, uzmite mu svu do pradjeda. Nije tako kadao nego kaže rajmo kod Kadija. Kad je Kadija presudio koji je židova, ali je radio se pogodio o tome. Jer šta je tražio? Znao je da mu je bolje da Allah preko njega, kako je rekao poslanih sada Laha resulimu. Ali bolje je da Allah preko sebe, od svojim sebe, uputi jednog čovjeka nebo. Čitar dnja uzde i Ali Aradjelao Han je volio i želio da se pravda i jemanet vidi, gdje mu je zdražaj da je Židov ušao u islam nego hiljadu štite ovaj nekih stvari. Međutim, ovo je pravda islamo i ovaj Židov normalno priznao da je štit Ali Aradjelao Han, ali je želio da svojim očima vidi. Jer u vjeru je zabranjeno silom silo da gonić ljude, nego u ljudi ljude ulaze dobrovoljno. E kad oni vide emanet kod muslimana, da su muslimani svoje emanet ispunili, da su istinski prihvatili vjeru, onda vidite kako ljudi sa Allahom pomoći ulaze u Allahom u vjeru. I vidite i danas na zemlji kad muslimani bivaju napadani, kad ostanu u čvrsti u svom vjerovanju, kad ostanu u čvrsti na iskušenjima, vidimo i dan danas javno da ne ulaze u islam. Gdje god se dosi iskrenog muslimana, i vidi njegov odnos prema Allahov dinu, i vidi Emanes koji njega ulazi u Allahov din. Nedavno smo čitali isto na internetu, onaj brat Ebu Hamza, el Misri, sad zove Londoni, zato što živi u Londonu, kaže, zapojili ga nevijeni u Dakar, međutim, islamske daje, on odmah pravi medresu u Dakar, nema za njega da čelije da kaže, da ono čajava u toj čeli ili da kaže, uzijeli su mi sigurnost, Izgubio sam platu, šta će sad u ovoj čeli radit, zna on šta će raditi, pozivać ljude u din. Jedan od velikih ti njihovi engleski futbalera u, u zatvoru primio ješta od ovog šeja. I kaže ovaj igrač, bez obzira na ove optužbe koje na njega meču, on je za mene velikan današnjici, ova Ebu Hamza, da mu Allah da mi svobodu. On je kaže za mene velika današnji te ovaj ima. Ne interes kao ja sam poznao istinu i mene od interes je samo rad za islam. To je moj pus, dakle sam ja vidio ga ličinu u ovome čovjeku. Prezodzira se čitava zemarska kubla priča da je to vođa terorista tamo u tome dijelu zemarske kubli. Međutim, on je vidio sigurnosti emanes vjere kod ovih ljudi i ljudi ulaze i braće danas u islam tim sebebom. I treba da se naslije, molimo Allah subhanahu wa ta'ala, da nam zadne da stvartimo emanes vjere i da se ne poigravamo sa vjerovanjem. Kako Allah je šalno kavi, ja je amanu, la tahonu Pogjednici, nemojte svjesno, znači nemojte varati Allaha i njegovog poslanika i emanete koji su o vašim vratovima, a vi ste ih svjesni. Vi znate da je mane svjelio za vašim vratovima i uzeli ste vjeru s dobrovom Allahovom dobrotom koji vas je uputio subhanahu wa ta'ala. I nemojte se izigravati sa vjerom, nemojte se igrati sa stvarima koje su najbitnije danas na zemaljskoj kuli, a to je uputa, odnosno emanet bina koji se Allah subhanahu wa ta'ala dao. I opasnost druga je u hadisu, mnogobrojni su hadisi to vezani za imanes. Od nisu, ima Goharija, da bi da više Hadica, ima mažme također. O samim srlobavaju, srlobavaju kaže, nema imana onaj u koga se nema povjerenja. Vidite opasnosti ovo Nema Ne ima imana onaj u koga se nema povjerenja, niti ima vjeri onaj koji ne ispunjava ugovore. A ugovora je braćom mnogo, sad smo nabrali. Od stvari je vrijedano i zadunljavačke stvari, jer kad se stvari preuzimaju, bilo da je tu i trgovina u pitanju, bilo da je zajam, bilo da su neki međusobni ljudski odnosi to se preuzme i, i molim Allah da nam olakša da te Emanete izvršimo, Amin. da te ugovore potpunimo i da budemo visičani njegovi robova koji će Emanet veli istinski nositi danas braća na zemlji. Amin. I vidimo braća da danas pogotovo, kako kaže jedan še, i nebesa i zemlja plaću za pravdom, Za kojom pravdom? Za islamskom pravdom braću. E sad je pitanje džesu rogovi srca koja će ponijeti ovu pravdu i ovaj Emanet, pa da ljudi osjete tu istinu i da je vide svojim očima. Zato što su nakonili nevjernici na mnogim mjestima prostor zumom i nepravdom i gufrom i širkom. I gdje su ta srta koja će ponijete manet istinske vjere. I ne treba danas rog da se stidi što je muhmin. Ne treba da se stidi što vas zovu terorista ili ovako ili onako. Treba da bude ponosan što mu Allah povjeruje manet vjere. Što mu Allah subhanahu wa ta'ala povjeruje manet istine i da umre na tome ako je potrebno odmah ili kasnije, ali da održi svoje vjerovanje i da vidi da je Emane cijeli skupa stvar danas na zemlji. Mojima Allah, Smohanna vatala nas učvrstvena na puti učinom do onih kojih koji nosi Emane. Alhamdulillahi u drugom dijelu braća kao i obično je potrebno ukazati, odnosno upoznati se sa stanjem u ummetu. A nas obično u ummetu šta interesuje naša braća? Braća po dinu, braća po vjeri, onim koji su preuzjeli danas najviše imaneta na zemlji. Oni koji nastaje da uzdignu Allahu subhanahu wa ta'ala reću. što su bolsi na Allahovom putu. Vidjet ćemo, brađe, sletke onih koji kuju zavire protiv Islama i muslimana širom čitavog svijeta. Pa ćemo, braćo, znači, od napada na Irak i Afganistan, nevjerničke snage su se sada debelo komili na Somaliju. I nastaje da svojim prljavim, židovsko cionističkim i krstaškim spletkama nasve da uguše pokret, odnosno da uguše islami muslimane u Somali. Pa u zadnje vrijeme po na akcije, i to su praći prepoznatnjive akcije, vidjelite u početku u Iraku, je tamo gdje su praviljene velike bombaške napade. I tamo nekog brata podmetno ugotilo je ga zaustavi na punktu ili na nekom drugom, jesu ili ovi domaćih špijuni postavljaju bombu i kad brat bude u nekom prostoru blizu džami, ili kad bude u najvećoj skupini muslimana, oni aktiviraju bombu. I kaže, otišao tamo bombašta numica. Tu su znači demagogije koju nevijednici danas plasiraju putem medija, pošto se većina medija, oni drže i da oblate časti s i muslimana, odnosno braće i danas na zemlji. Da bi omrzli u očima muslimana. I to to radi u Somali, nedavno se aktivirao nekoliko bombi od koje je od stotinu ljudi poginulo ili ranjeno u Somali. I to u džamiji, u blizini džamija. To znači je javno njihov posao. I ova braća javno svjedoči, jer braća kad nešto uradi, radi Allah s.w.t. javno kažu mi smo to uradili. Zašto? Zato da se ponose uzetanjem Allahog vina i mi se ne stidi kad kaže ugoditi evo, kasnije ćemo navesti šta se radila braća, on se ne stidi toga, međutim šta hoće nevijednici, hoće da plasiraju u javnost da je neki brat otišao samo u džami digo go udrak muslimana, daj, daj, daj, to je tolika podbala i tolike je laži, i od nekih čak muslimana koji naslijedaju takvim pričama, pa formiraju priče poput kad je muđajti svako jutro jednu pojednosti muslimansko dijete za doročak, a podvoj za večeru, ne vizah taj stala. Šta hoće da kažu da od ti cilni eksplodija, svaki dan po jedno troje muslimanske djete leti udrag njihovih sebebom. Pogledaj si sad djece, zato kažemo Allahu marzuk na fi din, Allahu Allah, u našoj skrbi nas razumijevanim vjeri. Je li ovo obraćao razumijevanje vjeri kad pored cionističko-židovski napada, krstaški napada, musliman sjedi u tokloj sobi i on je na osnovu vijesti nevjernički zaključio da muslimani, odnosno muđajni, znaju da brani Allahom i rogovi dama sa zemlje ubijaju, koga ubijaju ne dužno bila djecu. Da on nema ima razumijevanja nikoliko jedan gram da on shvati šta u stvari židovi kršani traže i žele da napravi od muslimana. Jedna Allah Hanova tala je opraviti svoje milosti dao da mu džavine naprede, naprede u Somaliji, razotkrivaju ove sveke, a brojne su isto koalicije koje se formiraju u Somaliji, poput ti sufijskih organizacija koje su privržene vlastima i ovaj predsjednik Somalije, koji je nekada bio vođa džihadskog pokreta. Sad je on borac, odnosno američki saveznik u borbi protiv islama i muslimana, nasjedejući braće našta kare na kakvu su ga ovaj, kako bih gledali cakvu uvatili, donijeli su saudijske uleve odobrijenja da su ovi novi džiharski pokreti haridijskog karaktera pa nasjedejući na takve stvari kare meni je bolje da se budem privržen ovima ulevi nego da budem privržen borcima na Allahovom putu međutim Allah subhanahu wa ta'ala će učiniti da njegova svjetla bude pomakat bilo krivo svima onima koji su na drugoj strani što tiče Afganistana, u Afganistanu, znači u području Helman gdje je najveća koncentracija napada, nevjernici su napravili u nekoliko helikoptera jedno od velikih ofanziva. Jelda je dao svojo moći da se u Buđahidi iz više pravata. Tu njihovu armadu, odnosno tu, tu grupu helikoptera koji su letali iz više pravata i vraća nakvalo. 57 amerikanaca su ubrili, oko 37 je ranjeno, osim ovaj osobni, jedan brat nije ranjen u toj rad. I oborili su tri velika helikoptera, je subhanahu wa ta'ala, onom kažu, braće, ovaj najuspješnija akcija počeka džihada u Afganistanu U zadnje vrijeme, zato što Allah se čuo da jedan brat nije ranjen, nije. I braće su, znači islamske mirata u su javno najavili da će sada proljetna ofanziva zvana El-Fatih znači pobjeda. Znači to je prvjesna ofanziva borbe Allahovi borata protiv kafira i Mušvika i murtjeda na prostorima Afganistana. I ova akcija je vezana za ovu pobjedu. I na mnogim drugim mjestima Allah wa ta'ala daje pobjedu u ovoj vraći mojima vlada da im osvijetli i puti za radne pobjedu. Amen. Znači. Amen. Za Irak to ima neki već i informacija, onaj, ima jedino tamo za za kafka, zista Allah dao da braća naprijed međutim negirni isto upravo svoji tih špilonskih organizacija, onaj, vataju, braću, hakse, udaraju u progone i tako dalje. Na prostoru isto u i tamo tim tim dijelovima ovaj, mafresiraju sestre koji su pokrivene, koji nasili kave i tako dalje. I nedavno je bila organizacija vezana za dan pobjede nad fašizmom, pa je glavna ceremonija bila u Moskvi. Evo sad pogledajte kad Allah da da čovjek išta razumije. Glavna ceremonija je bila u Moskvi. Kad ti pitao danas gdje sljedište da fašizma, ne moraš pitati, oni tebi natrave mjesto. Znači sljedište fašizma je danas u Moskvi. Jer oni su od najvećih fašista u New Yorku i u Moskvi. Gdje je drugo ima. I oni su najveći, kada milijardu dolara su ložili u tu manifestaciju, da se i oni bore protiv fašizma. A najveći su fašisti danas na zemlji. Oni Amerikanti ostale je njihovi. Savodnika, mojima Allah, da i porazi svi, da i dobra izvije. Odločni informacija isto. Od ove kampanje u Saudijskoj Arabiji su brojao 10.000 imama koje žele preučiti u noviji način obrazovanja. sad su pokazna 40.000 imama koje žele preorijensisati da budu šta? Da ne budu podvrhnuti ovom novom, kako je zovom, haridijskom pokretu, odnosno da pozivaju da se za zaustavi, da ne pravi thought pokrete i akcije. process to arrive at the desired transcription: 1. **Analyze the Request:** The goal is to transcribe the provided audio segment into Croatian text. Crucially, the output must adhere to strict formatting rules: no newlines, and numbers I need to listen carefully to the audio and capture the spoken words. *Audio content:* "thought *Transcription attempt:* I am processing.) 3. **Review and Refine (Checking against constraints):** *Punctuation and Šta time hoće da kade da nebite dedo Allah bi vanjima pripitalo da su na istini. Žutim Allah subhanahu wa ta'ala ispira daje kome on hoće. Wa jel, I daje pravi put i uput onome kome on subhanahu wa ta'ala hoće. Sura jatin Allah uzvišen kaže I, i, I svedite one koji ne, tra ne traže od vas nagradu nikakvu, a na pravom putu. A sad je na slasni skiskove hoće da se opravdaju time. Jer pa jedni kažu, stavit će se na klasni spisak, bit će mi sigurna oskrba i tvojim izjavama ću se ograditi da moja vrata s njihovom nema mišlja. Isto košto ovi i kažu, ko smo klasnom spisku na islamskoj zajednici, vi, Alalte, mi moramo biti na drugoj strani protiv vas, zato što smo šta? Na klasnom njihovom spisku. I molimo Allah, udišan da mi svoje... هزني فوغيشا أذكر بنا نولي ونينك في فلاسي سبيل الله فوغيشا أذكر بنا نتحقه عمين قولوا قولي هذا وتهرموا ابتسم لمولد أحمدا وتهرموا ابتسم لمولد أحمدا إن نبوة أشرقات فتفردا هذا البشير لمن تقال لدى هديه وهو النذير لمن تولى واعتدى هذا هو النبأ العظيم وما درات أسوار كسرى أن يحيط بها الردى قابت به الكبان حين مشى بها وتشرفات بخدومه قطر الندى والسمن ضلل بالغمام سل عنه في تاريخ عن صفحاته لن تنثني الصفحات حتى تشهد سليبوتويچ يمسك ذاته علي القاهر ديما تتوسل واسأل Www Soba put vjernika Posjetite nas na Www Nudimo vam javne sredine, razgovore, pitanja i odgovore, sve u cilju širanja Allahu, svjetla i njegove kilošanu u podvišene riječi. Oba put vjernika vam nudi široki izvor predavanja eminentnih profesora islamskih nauka našeg govornog područja kao i poznavalaca aktualnih dešavanja muslimanskog umeta. راحة فدائي اوطان واغتربي سافرت هدايه ووطن